Ola, que tal? Saudos dende a dizón número 45 de Off Mental Música Sin Fronteiras aquí en Radio Felispín O programa da música dos roeditos Que así como tamén nos chaman aquí na Radio Felispín Ven, algún día explicaremos algo sobre isto dos roeditos Que dá para moito Vamos a comenzar o programa Que como decíamos a semana pasada Vai ser unha especie de segunda metade dedicada ás influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen ciega, Ouvindo, primeiro, un dos pasaxes que non chegamos a escoitar a semana pasada Si oubimos parte da banda sonora de Purgatori máis non escoitamos algo que gostaria aquí de poñer Que tal cual o audio que acompaña o vídeo De dicer a música e os diálogos originais de dita curta metraxe Purgatori, dirigida por Samuel Márquez E o la dirección musical Héctor Pérez Holy Mother We ask you for the ones who died today Save them from internal domination and take them among the chosen ones Because you were made of flesh once too. Because you were also alone. Together to the end of time. Promise me, you will always wear the medallion. The medallion. God, pray for us because we walked to pray, pray for, for us because we implored employed No. I can take it. No. Give the medallion, please. Stay safe. Promise me. Fine. I promise. Pray for us, because, because we, we left you. you Pray for us, because, because we followed you. You. You. You. You. You. you Pray for us, because, because we cut you. You. You. You. you Pray for us, because we assumed you Pray for us, because we brought you Pray for us, because we clothed you Pray for us, because we shouted you Pray for us, because we adored you Pray for us, because we bought you Pray for us, because we dragged you Pray for us, because we knew you Pray for us, because we faked you Pray for us all pray Are you ready? In of course I am. I've been waiting for this my whole life. All right. I have your book. Let's get on with this. Pois pues aquí tiñamos un extracto do audio original, es decir, tal cual, música e diálogos, son ambiente, extraído directamente da banda sonora da curta metrase Purgatori, dirigida por Samuel Márquez y coa música de Héctor Pérez Agua, que en este caso, como decíamos, as bandas sonoras, así asesina y así as asinará, y casi podríamos decir asinará, asasinará <ríe> utilizando un sogo de palabras no futuro según as súas propias verbas. E agora no programa o que vamos facer é escoitar influencias. Ficamos aí a semana pasada coas influencias de Héctor Pérez Agua Virgen Ciega ou víamos alguna formazón coma Test Department ou mesmo grupo folk castellán La Musgaña co que findamos. E nesta ocasión seguimos con Con, por ejemplo, ¿qué vos parece otra de las influencias de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega? ¿Mm? Esta. Pink Floyd. Cried, cried, the fear was falling down, the cheek had never bought the raise. And and a wee of the boat, and the mitten stage, the fiery hole that was falling round her feet. the horny through, up with a blade, and I play what cut and criff, fell down before him, renders, renders, peep, peep. A Rory crray! Crray! the butter with his hat, that I wouldn't nae fall, can by feet, dear Pink Floyd, no ano 1969 Con esta peza, cun título longuísimo O seu comenzo é Several species of small furry animals Bueno O título é moito máis longo, pero bueno, até aí, aí podemos ler Do álbum do ano 1969 Ama Gamma Bueno, unha peza na que eh, non se utilizaban ningún tipo de instrumentos, senón voces a diferentes velocidades. Neste doble álbum, repito, Amagama dos Pink Floyd, donde pues, un dos discos é en directo e outro é en estudio. Isto que oubíamos era da parte de estudio deste de grupo, pues, nestes anos, cun son psicodélico, con esa loucura sana, levando ou 20 a un universo de sensacións e climas. Ben, seguimos con outras influencias de Virgenciega, Héctor Pérez Agua, por exemplo, a ver que vos parece esta un pouco máis de música contemporánea, poderemos dicir, xa non é música popular, xa máis música académica, como a que realiza o compositor francés Pierre Seyfer. Oh. Pierre-Henri Marie Schaefer, máis coñecido como Pierre Schaefer. Este compositor francés nado no ano 1910 e finado no ano 1995. Hai pouco que finou relativamente un compositor importante dentro da música concreta. De feito, é considerado creador da música concreta, é dicir, a música realizado con sonidos específicos, con sonidos concretos de materiais pois, eh, digamos, eh, domésticos. É autor do libro titulado Tratado dos obxetos Musicais, donde expón toda a súa teoría sobre este tipo de música contemporánea. Compuso distintas obras baseadas na técnica da música concreta, dentre delas cabe destacar o seu estudio para locomotoras como vedes, pois unha música moi relacionada co todo o que logo viría xa nos anos 70, coa música industrial e todo ese fenómeno que desembocaría logo na música pois, tecno e todas esas outras ramificacións máis ou menos comerciais ou máis ou menos asimiladas pola industria, pero que en calcar caso pois derivan todas aí desa, desa rama de música experimental destes pioneiros, entre dos que está, como vemos neste caso concreto influencia de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, que que está dedicado a este programa, de este off mental, en su edición número 45, como una especie de segunda metade do especial que ya dedicamos a semana pasada. Venga, antes de seguir hablando de Pierre Schaeffer, vamos a escuitar una nueva pezadelle. Bueno, esta era o Etude Violet. ¿Mm? Vamos con este Etude Neur. Aquí está Pierre Schaeffer. este Etude Neuer bueno, ligado Pierre Schaefer a música como decíamos concreta de feito se comenta se dice que foi un dos seus creadores y ligado tamén a radiodifusión, a radio sempre paralela ás novas músicas a creación de novas músicas contemporáneas como digamos lugar de experimentación e así Pierre estudia na escola politécnica e despois de un período coma enxeñeiro de telecomunicacións en Estrasburgo, marcha a traballar á oficina de radiodifusión da Televisión Francesa, a ORTF en París. Alí, Pierre Seifer comeza a experimentar con sons grabados. Estamos no ano, atención, 1936 convencendo os directivos da emisora, da emisora de, de televisión, da radio, para que odeixen usar os equipos de grabazón. Intenta tocar os sons ao revés, ralentizándoos, acelerándoos e sustapoñéndoos con outros sons. Técnicas, todas elas, que por entón, repetimos, estamos no ano 1936, eran virtualmente desconhecidas. A súa primeira obra, acabada como resultado destes experimentos foi outro etude destes que ouvimos. O Etude aux Chemings de Fer do ano 1948 que foi feito con grabazóns de trens. Vamos a dizer aquí esta primeira aproximación a Pierre Schaefer que nos sucedía como influencia o propio Héctor Pérez Agua Virgen ciega o que adicamos un programa a semana pasada e que vos convidamos a visitar a ouvir por vez primeira, non o fixestes, porque é realmente un compositor fantástico. Imos agora con outra das influencias de Héctor Pérez Agua virgen ciega. Por exemplo, estes que se ouvíamos a semana pasada. Test Department. is waged against the bourgeoisie and the capitalist system. revolutionary transformation of the society from capitalism to socialism. The bourgeois politicians and the labor aristocrats, unemployment is inherent in the capitalist system. Volitionary transformation of the society from capitalism to socialism. The motive of capitalist production is profits, not jobs. The workers must reject the false solutions presented by the bourgeois crisis in waging their struggle for jobs and job security at least exploitation exploitation poverty degradation and insecurity the right to work the right to a decent life make the rich of the United States 7th Fleet, prowling the waters of the Pacific. In the Carribeans, the Pentagon has deployed 28,000 troops. The White House has planned a fund of 9.1 billion dollars for the expansion of the United States bases throughout the world during 1985. This is evidence of the increasing cause of the United States imperialism and its growing expansions and the general speed the danger threatening the freedom and independence of the people, protecting its vital interests and spheres of influence. But a strong resistance against the presence of United States bases and troops not to allow their countries to be transformed into thousands of the United States of America and the Soviet Union. The funeral of a young demonstrator killed by the London mercenaries in Belfast was also transformed into a powerful protest demonstration. More than 5,000 people took part in this demonstration, powerfully condemning the savage terror of the British occupiers against the freedom-loving people of Northern Ireland and defending the oastry of the occupiers. pressures an and an intrigue for other religiousists and all. of foreign and internal animals foreign and internal animals the system of the dictatorship of the 2的人 the system of the dictatorship of the 3 sais the the dictatorship of the 3 which is the mobility feature of the Panadalea. The alternative world that the British leader of the Albanian people, Comrade to India, Hardly. The alternative world that the British leader of the Albanian people, Comrade to Vo seguro que O nome da peza que rematamos dovi da banda Test Departmen unha formazón Ember Hoxha foi o ditador comunista de Albania durante a Guerra Fría e precisamente esta pista que acabamos de ouvir do álbum The Table Face of Freedom dos Test Department contiña grabazóns de Radio Free Albania e desta banda formada nun barrio londinense obreiro no ano 1981, como contamos a semana pasada, formada por obreiros en paro, que viron niso da música unha saída, canto, pois, a, a reflectir a súa raiva e as súas impresións sobre o que estaba a acontecer naqueles primeiros anos 80, e cusa discografía abrangue unha ampla variedade de influenzas e estilos incluindo unha colaboración co coro de mineiros do Sul de Gales naqueles eh, mediados dos anos 80, no transcurso dunha serie de folgas e co obxeto apoiar aos mineiros nas súa reivindicacións En definitiva, os Test Department, unha das influencias de Héctor Pérez Agua Virgen Ciega, o que estamos dedicando a este segundo programa especial, neste caso concreto, centrándonos xa máis nas influenzas. O Vamos con esta outra banda que nos susire: Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua. De novo continuamos no panorama industrial, la música industrial de finais dos anos 70, primeiros 80, esta vez nos vamos a Australia e ali nos atopamos cunha a formazón que responde ás siglas SPK. Kulturisade, unha das pezas de Kulturisade, unha das pezas do recompilatorio Auto da Fe do ano 1983 da banda australiana de música industrial SPK, formada por Grand Rebel e Neil Hill, traballaban ambos naqueles finéis dos anos 70 nun hospital psiquiátrico en Sydney, Australia. Daquela, leron e foron impactados polo manifesto dun grupo marxista radical alemán coñecido coma O Colectivo Socialista de Pacientes. De ahí, precisamente, ven, dese nome en alemán, que son incapaz aquí de pronunciar, ven esas siglas, SPK. As primeras grabazóns de SPK son do ano 1979, un dos seus integrantes, un dos seus factótuns, Neil Hill, se suicida no ano 1984, dous días antes de que a súa esposa, Margaret, morrera a consecuencia de complicacións por unha anorexia. Traballaron con moitos músicos, realizaron este tipo de secuencias industriais e realizaron tamén bandas sonoras para películas. Como estamos comentando aquí, en este programa especial, forman parte dos gustos das influencias de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua. En este segundo programa que ya dedicamos y en lo que nos estamos centrando, niso, nesas cuestiones que ya afectan, que nos afectan, que están dentro de ese espíritu da Virgen Ciega. Como por ejemplo este misterioso violinista arsentino, que responde o nombre de Sami Abadi. Yami Abadi, un instrumentista que manesa o violín eléctrico que forma parte das influencias de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, o que lle estamos dedicando esta segunda parte do especial que iniciamos Of Mental da semana pasada. Aquí en Radio Filispín, outras músicas de forma, como todas as semanas. Este violinista, que teño que dicir que a verdade é que non o coñecía, este músico, repito, Sami Badiden de Arxentina, que interpreta o violín eléctrico e que se involucra no cenario musical alternativo local arxentino a mediados dos anos 90. Ampliamente recorre o circuito de Vos Aires na Arxentina naqueles finais dos anos 90 e un ano máis tarde debuta con un álbum chamado Lejos o Leve, un traballo que conta con contribucións interesantes como as do piano de Miriam Tokumura o programador Juan Bernabé ou o percusionista Diego Bolochchin. Ese mesmo ano, 1997, participa na banda sonora da película de Sergio Renan El sueño de los héroes realizando 15 presentazóns en cenarios de Nova York. Bueno, esto que obvíamos eran dúas pezas consecutivas La primera de las Derivas Cítara y la segunda de las Virgen Squatter estaba tirada precisamente de este álbum, Lejos o Leve, Sammy Abadi, de Andercentina. ven y ahora vamos a contribuirnos aquí en Of mental conas nuestras propias aproximacións a O Espíritu de Virgen Ciega. Por exemplo, esta banda xa desaparecida, este dúo, xa, decir, xa desaparecido, con conexións galegas, posto que les vivían en Vigo e tamén en algunha ocasión tamén residiron en Ferrol, son traje de saliva, isto que imos ouvir está tirado do seu segundo traballo. O primeiro foi un EP, disco compacto, o segundo un álbum chamado Mima, que é o que imos ouvir agora no seu corte número 3, que le por título 88 opajetos, traje de saliva. Den vita och rena lilla flickan dansade utan att vara rädd. Den ofyldiga sången. Mientras den svarta och smutsiga stora mannen stod stilla. Förhexad av flickan, hatande flickan. När flickan slutade att höra sin sång slutade hon att dansa. Och mannen började sin dödssång för häxad av flickan, hatande flickan. Och de dansade för första och sista gången. Tills döden, tills livet, för häxande och hatande varandra. Levanta un pensamiento y un Depintos, deseo Real yerto va a quedar el viento De esta mica, de paños apretados Mientras de casa a las dos horas de baile Una de las más pesadas, la voluntad de su príncipe 87 objetos son destruidos De su casa a su baile Mima Por mí en ti, por ti en mí 88 objetos Esta longa pieza non o subindo de fondo, son casi 10 minutos 25 segundos dentro do que foi o segundo álbum de traje de saliva en realidad o segundo traballo, xa que o primeiro era un EP o primeiro editado no ano 1999 El cuerpo e la ciudad o segundo este que está de subir Mima, un traballo xa completo editado por Free Records no ano 2000 e o terceiro Mima Blanca, editado por margen no ano 2003. E así findou esta carreira musical meteórica do dúo traje de saliva, que non eran outros que Món e Una Vena, eses eran os seus alias, e que viviron e traballaron musicalmente e ademais incluso personalmente, porque eles eran paella naqueles anos entre Ferrol e Vigo. Algunha das sucesións que nos produce a música, a obra de Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, a que nos dedicamos este segundo especial aquí en Off Mental, Música Sin Fronteiras, en Radio Feliz Pim. Vos emplazamos a todos a ouvir o primeiro dos programas, que está moi ben, o podedes achar aí no noso blogue www.pequenosmonstruos.blogspot.com ou mesmo tamén no blogue de Virgen Ciega, virgenciega.blogspot.com .com donde adamaix tedes toda a súa música e moita máis información. Nos temos que marchar, nos está acabando o tempo. E como non, oímos facer, volvendo a escuitar unha das pezas máis impresionantes do repertorio de Héctor Pérez Agua. Dentro de Vidas de Lobos, ese recompilatorio que abrangue anos 2007-2009, tiramos a peza do mesmo título e nos despedimos. Gracias pola vosa atención e a tío vindeiro of Mental, aquí en Radio Flispín. Nos comentarios e eh, realización técnica estivo o pequeno monstruo. Músicas sen fronteiras Martes de 11 a 12 da noite E domingos de 3 a 4 da tarde Conduce Pequeno Monstro Unha produzón imaxinaria de divertimento Filiz Pim